This. That's all about music. Only good music on Apolonia Radio. we go. Bine găsit, dragilor, este ora 12 aproape. Ioana Nedelcu sunt o nouă emisiune Masa de prânz astăzi cu Invitați special. Cum v-am obișnuit La prânz nu e bine să fii singur Mai ales într-o zi care pare Din ce în ce mai frumoasă Astăzi iată răsări și soarele La Iași Prognoza este undeva La 8 grade astăzi Cu un cer Aproximativ Mai degajat decât în celelalte zile Să ne întrebăm Vine primăvara sau toamna Dragilor, vă lăsăm pentru câteva minute în compania muzicii. <fie> <fie> <fie> <fie> Zi, o temă de discuție, spunem noi, importantă pentru toți aceia dintre noi care vrem ca viețile noastre să devină din ce în ce mai frumoase. Spuneam că astăzi ne propunem să vorbim despre comunicarea empatică. Și vă întreb, dragii mei ascultători, suntem suficient de răbdători, suntem destul de toleranți pentru a comunica în mod empatic cu ceilalți? De ce ne punem aceste întrebări? Pentru că într-o lume din ce în ce mai grăbită ne vine tot mai greu să dăm dovadă de răbdare în a asculta pe ceilalți, înainte de a ne exprima propriile dorințe. Vrem ca ceilalți să ne înțeleagă ceea ce vrem, fără a fi dispuși să le acordăm noi mai întâi această șansă. Și chiar dacă îi ascultăm. De multe ori o facem doar din dorința de a replica, de a întrerupe, de a spune ce auzim doar în câteva cuvinte. Te înțeleg perfect, stai, stai să spun cum mi s-a întâmplat și mie, exact la fel. Și atunci ce facem? Ascultăm, judecând, criticând, interpretând, suprapunând propriului nostru ego, propriile noastre valori, experiențe personale, peste ceea ce auzim de la cei care se găsesc în fața noastră. Astăzi, în fața noastră, este... Un om pe care eu personal l-am cunoscut anul acesta Și vis-a-vis -vis de care am într-adevăr o empatie deosebită El este Andrei Croitoriu. Bine ai venit Andrei Găsit? Bună ziua, bine găsit Mulțumim că ai acceptat invitația noastră Andrei Știu că este o primă experiență pentru tine la radio Dar ascultătorii ori să te simtă cu sufletul și or să te asculte. Da, așa este. O să discutăm împreună despre acest subiect. De asemenea, am și o empatie deosebită pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc, Andrei. Nu cred că e cineva care să fi lucrat cu tine sau să te fi cunoscut și să-i pare că ziua aceea a fost frumoasă. De ce vă spun asta, dragi ascultători? Îl puteți vedea pe Andrei în imagine pe care l-am postat pe Facebook-ul meu și o să înțelegeți că e un tip foarte, foarte vesel. E, e viu, cum să vă zic eu altfel. Și mai știu că viața lui nu e ușoară. De ce, Andrei, nu e ușoară viața ta? Păi nu aș putea spune neapărat că nu este ușoară. Este pur și simplu încărcată uneori. Dar Eu... ce faci tu de obicei, Andrei? spune -ne. Deci, lucrând aici la Polonia TV și fiind invitat acum la, la, la Polonia Radio... Ai ieșit uh, din zona de confort? Am ieșit o? din zona... De... Oarecum de confort, că nici acolo nu aș numi confort. Discut de asemenea cu foarte mulți oameni zilnic, întâlnesc persoane noi în fiecare zi, despre care discutăm chestii strict profesionale, dar și chestii și lucruri prin care ne cunoaștem unul cu celălalt, unii cu ceilalți și poate asta mă face ca eu să par atât de prietenos și, nu știu... Plin de viață așa unori, deși. Uh... Oameni buni este prietenos, vă zic eu. Uh, e un tip care rezistă foarte mult, are nervii foarte buni. Uh, și uh, aș vrea să, te, să afle cei care ne ascultă acum așa la vremea prânzului. Uh, faci ceea ce faci din pasiune. Da, uh, probabil și uh, datorită acestui lucru uh, rezist foarte mult. Uh, pentru că uneori sunt supus unor mai multe ore de muncă la ceea ce fac, mă ocup cu grafic, grafic sunt grafic designer și editor montaj aici la Apolonia TV, iar uneori, într-adevăr, pasiunea mă depășește cu mult, adică... Adică uh, ai provocări. Am provocări și o simt mai mult decât o pasiune și trebuie să îmi dau silința foarte mult pentru a expune, pentru a pune în... Uh, a, îi face pe oameni exact, să vadă da, prin da. imagini ceea ce, dragilor, vedeți de obicei în jurnalele de știri sau în emisiuni. Da. Deci Andrei e omul care îți face imaginea. Da, exact, exact. Transpun unele idei de la cei oameni care vin și îmi spun că ar trebui să arate așa sau așa, așa văd eu conceptul, dar eu trebuie să înțeleg în profunzime acel, acel concept și să încerc să-l transpun în imagini. Imagini pe care apoi telespectatorii le pot observa de acasă. Deci, dragilor, Andrei uh, Croitoriu ne traduce din română în română ceea ce simțim noi, adică ne dă imaginea sufletului. E clar că la ele e vorba de comunicare, altfel nu se poate dacă n-ar fi un tip așa deschis. Atunci, uh, noi ceilalți care venim... Uh, cu mare, cu mare dorință către Andrei, n-am reușit să ne ducem la bun sfârșit materialele noastre. De aceea provocarea pentru Andrei a fost să încerce să vadă și ce înseamnă radio pentru că aici nu mai lucrează cu imagini, E clar că l-am scos din zona lui de confort Dar vă zic eu că lucrurile merg bine uh, Mai ales că azi e, Ziua internațională a drepturilor copilului Așa toți este copii. Cu vreau... toții, cu toții așa. Atâta timp cât avem părinți Cu toții suntem copii, așa se spune Și ca să vedeți oameni buni Că sufletele care sunt Deschise și faine Se adună Atunci da, o să se adună. că suntem trei, de fapt astăzi. Da, yes. Salut Ana. <laughs> Bine ai venit. Salut, salut. Și care e diferența între a face radio și a face televiziune? Spunem te rog. Diferența e că poți face radio în șlap și în bermude. Așa este. La radio, da? Și în televiziune poți face să dai știri cu un sacou și în bermude și în șlap, știi? Adică, <laughs> uh... jumătate da. de sus contează. Jumătatea de sus contează. La radio poți face radio, așa cât e permis, acum. La televiziune trebuie să ții cont de foarte multe alte lucruri, e mult mai complicat, nu? Așa este și, ca o mică paranteză, eu cred foarte mult că viața de radio este la fel de grea, sau poate uneori chiar mai grea decât cea de televiziune. Acum depinde din ce de... ce? Unde are așa... Sunt multe chestii, cel puțin eu consider Că partea asta de voice over Sau Dar așa vi, cum ești vi, tu vi, Tu vii la, la La televiziune cu câțiva vasaj de ciment În spate așa și e grea viața Nu, îți spun eu, atât televiziunea Cât și radio fac parte din Din arte, să ne zicem așa Așa este Dacă nu ești creativ, nai ai ce căuta Da, asta este un lucru foarte adevărat Dacă nu ai un spirit liber și la radio aveam un slogan când, când mă așezam în emisie. Primul lucru la care mă gândeam, nu spuneam nici înger meu, nu spuneam nici rugăciune, nici crezul nimic, spuneam, spuneam doar atât, free your mind. Asta înseamnă radio. Am Și la televiziune, cred că e vorba da. tot de, cel puțin la televiziune, tu ca și om de creație. Pentru că da, da. Tu faci generice, tu faci uh, bini uh, Nebunia directorului artistic da, cu... Cu, ideile cu ideile Producătorilor exact, Și exact. ceea ce văd eu ca și concep Ești până la urmă. un combinator mă, până la urmă. Nu aș putea spune chiar așa Nu se combin <laughs> da. Uite De mult n-am mai stat pe partea cealaltă A mixerului la radio Așa este, mi de se pare da. ciudat Da, da, da um, dar să știi că da. acel cap al mesiei e unde e cine trebuie. Da. Okay. În, uh. Într-o secundă avem reclame, revenim. În premieră în România, pentru medicii specialiști, Centrul de Imagistică Computerizată din cadrul Centrului Medical Domenico Iași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 Vă așteptăm! Apolonia Radio Ora 12 și 17 minute, într-o zi atât de specială, o zi frumoasă ca și vreme astăzi în Iași, discutăm cu Andrei Croitoriu, invitatul nostru de astăzi, despre comunicare. Cum spuneam, comunicarea empatică da, ne poate ajuta să revenim la relații armonioase cu cei din, din jurul nostru, fie că e vorba de familie, prieteni, colegi de serviciu, ori oameni pe care îi întâlnim pentru prima dată. Ascultarea empatică poate fi definită, spun specialiștii, drept acel mod de a asculta cu intenție sinceră de a înțelege harta celuilalt, modul său de a vedea realitatea și felul în care se simte în legătură cu lucrurile asupra cărora comunică, respectiv valorile și atitudinea sa. Înainte de calupul publicitar vorbeam cu Andrei despre ce înseamnă, cât munca lui, câtă pasiune pune în ceea ce face și credeți-mă că într-adevăr trebuie să fii pasionat ca să lucrezi de dimineață până noaptea. O să dezvăluie așa din, din culisele noastre că Andrei a lucrat și în acest weekend până foarte târziu. Așa este. Da. Și credeți-mă că încă este viu, la aici în fața mea și nu pot să-i spun altceva decât că e un tip foarte fan și chiar mulți dintre noi avem ce învățat de la el, dacă reușim să-l mai și ascultăm în ceea ce vrea el să ne spună. Spune-ne, Andrei. Da, toate lucrurile pe care le-a spus despre mine nu cred că sunt chiar atât de... De adevărat, într-adevăr. Încerc să fiu, ce puțin, dacă și subiectul este comunicarea empatică, încerc să fiu cât mai empatic cu tot ce este în jurul meu. Cred că, că, că acest lucru ține și de felul fiecăruia de a fi, deoarece eu, eu am, țin să cred și am părerea despre mine, că sunt empatic cu tot ce ține în jurul meu. Încerc să fiu cât mai cât mai prietenos și cât, cât mai, mai sociadă. Bun, toată, L -l -l -l -l -l -l. Încerc să-mi dau toată silința <grijă> până sunt supărat. Că după. Și <grijă> mai... tu, Andrei, când ești supărat? <grijă> nu, no, ca... nu se supăra așa de des, Andrei, vă spun eu. De mă supăr mai, mai, mai greu, dar se mai întâmplă. Da. Eu am vreo două luni de când tot pistonez, anumită problema pe Andrei și el încă, încă îmi zâmbește și iată... Și o fac foarte empatic. <laughs> Absolut. Și uh, vreau să, să te întreb, Andrei, uh, legat de uh, profesia ta, de jobul tău, unde te vezi tu, așa peste? Hai, anul viitor, unde te vezi tu? Uh, nu vreau să mă uit, deși ca orice om, fac planul pentru viitor și îmi uh, fac planul pentru zine, bani zine și și nou, ani și ani. Uh, aș putea spune doar în felul următor: Eu, uh, mă văd făcând. Da. Peste, cum ar întreba unii, unde te vezi peste 30 de ani sau peste 10 sau peste 5 sau peste o lună. Oriunde m-aș vedea și oriunde mă văd eu, mă văd făcând din ce în ce mai bine ceea ce fac. Eu și, eu, dacă m-aș gândi la mine, cum mă văd eu peste 5 zile, mă văd făcând și mai bine ceea ce fac deja. Deci vreau să evoluez din ce în ce mai bine în absolut tot și să învăț din ce în ce mai mult. Deci... Oameni buni, există. Poate fi supus la tot felul de întrebări. Nu uitați numărul nostru de telefon 0332-803588. Dacă vreți să adresați un gând sau o întrebare acestui om care spune că el vrea din ce în ce mai bine să profeseze și să se îmbunătățească în același timp și ca om. Și ca om, exact. Da. Ce ar fi iarăși foarte interesant de aflat e faptul că Andrei, dincolo de bă, caracterul lui, n-am să zic Molcom, dar, dar e un caracter fain, adică... Da, așa, am așezat. uneori, scamp, deși Zodia, Zodia mea, Zodie, eu sunt mea. Zodia Leu și wow. am acea calmitate exterioară, <laughs> dar în interiorul meu uneori sunt vulcanic, deci... Eu sunt calm așa la exterior, v-am zis, până mă exteriorizez oarecum cu acel... Dar chiar și așa nu sunt o persoană, nu știu, care să răbufnească într-un anumit fel sau... Ceva de genul. Deci, avizorilor. Uh, uh, aviz da, zi ca zi și. Pe nu, nu este adevărat. Ca și o paranteză la uh, discuția noastră, comunicarea empatică. Uh, așa vorbind în general, unele persoane, deși, deși și eu mă simt așa, uh, încercăm uh, să comunicăm foarte mult sau ce puțin eu și să ex, exprim să explic cât mai bine ceea ce zic, uneori simt că nu mă fac înțeles în. Uh, și de aceea că lipsește Andrei? Ca să uh, uneori să mi se amestecă ideile în cap și de <laughs> probabil de devin puțin confuz, așa, am o ceață uneori. În... Asta pentru că ești mi se mai întâmplă. Am aglomerat în anumite <laughs> Da, Da, da când, mă, când mă aglomerez chiar doar și profesional, ca să zic așa, sau în general în diferite situații, devin puțin înceați, așa înceț și îmi vin ideile, mi se clarifică puțin, puțin mai greu, dar chiar și așa răsufru de două, trei ori, număr până la 10, nu știu cum zicea Ionuța din aur, nu spunea rugăciune, mă spun un înger, și mi-a ceva, de genul nu? Și vin după aia intru pe, pe normal. Vedeți cât câte multă nevoie și dorință are de a ne vorbi. Asta pentru că în genere, toți colegii merg către el cu un pachet cât mai mare de vorbe, de dorințe. Andrei, te rog, fă-mi și mie montajul cu tare. E mai bine așa? Nu, practic, Andrei așa ca un fel de turn din ala de pe aeroport și trec pe lângă el tot felul de curse. Și el rezistă. Să știți, chiar rezistă. Vreau să te întreb, Andrei, ce îți faceți ție plăcere atunci când ai momentele tale de liniște. Tu ai, tu ai pauză de prânz? Da, cu siguranță am pauză de prânz, dar Cum o împart așa. Aceasta? În primul rând vreau să zic m-ați pus așa pe un... m-ați ridicat prea sus, spunând că toată lumea vine la... Mai sunt și alți colegi și lucrăm în echipă desigur, dar da. într-adevăr am partea mea în care, în care eu trebuie să să ascult și să ascult cu mare atenție ceea ce mi se cere pentru a putea transmune cât mai bine. Chiar dacă nu înțeleg din prima sau așa, mă duc și mai întreb... Ești reiau miștire. ideea sau da, da, da, da cu aceeași calmitate de leu pe care o am da. <laughs> Să nu se jeneze colegii cumva de faptul că acum vorbim despre Andrei îi voi lua la rând pe toți colegii Cu siguranță, asta vreau să zic că vor fi, vor fi to toți luați așa. la rând și atunci uh, invitați, o să-i văd invitați cum și o să ascult fac. de fapt așa și vreau să știu, dincolo de omul profesionistul, cel care este într-o continuă transformare în bine, Andrei Ciobotariu. cine este el omul obișnuit. Pardon, nicio problemă, Făceam doar o statistică, vreau să văd dacă ești atent. Dacă sunt atent, asta m-am gândit eu, m-am gândit la lucrul ăsta, am fost foarte atent. Să ca am să-ți dau un îngeraj, că nu pot să-ți dau un mieluț. Nu e bine primit și ăsta, îi adunăm așa și pe umărul drept, și pe umărul stâng da, da, Și da. se adună. Un îngeraș în plus nu strică. Ce, ce faci tu de obicei? Care sunt alte pasiunile tale? Că tu ești un om uh, complet, fără dar și poate. Nu știu cât sunt de, de complet, dar uh, pasiunile mele, într-adevăr, cele uh, în afara muncii și așa mai departe, uh, sunt tot uh, pe latura asta artistică. Deci, uh, ce muzică scuți? Aici nu aș putea, e discutabil, ascult, cred că la un moment dat eu, am fost întrebat de multe ori eu, sau ce puțin eram întrebat înainte sau cum era, ce, ce fel de muzică ascult sau în ce, ce domeniu, te încadrezi și așa mai departe. Aș putea spune un singur lucru, că în orice gen muzical cred că găsesc ce puțin două, trei melodii care să-mi placă, în absolut orice gen muzical, deci să de actualitate, ca să zic așa, nu am ceva anume care ascult. Am înțeles. YouTube, uh, îți place ca și formație? Mm, nu am ascultat foarte multe piese. Nu? Ok. Uh, fac o legătură cumva cu propunerea muzicală pe care vrem să o oferim celor care ne ascultă astăzi, și anume uh, un uh, cântec cu un song, New Song de la YouTube.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 Ora 12:31 de minute aici la Polonia Radio, la emisiunea moasă de prânz, cu prietenii, cu oamenii pe care îi simt aproape de mine sufletește și cărora le mulțumesc, că, uite, din uh, perioada lor de, de pauză de prânz, așa, o alături de mine. Am aflat uh, despre Andrei că este în zodia leului <gătări> și hai să, să vezi, Andrei, ce-ți ce spun astrele ție astăzi. Nu știu dacă Sunt tu foarte curios. <gătări> Așa. Uh, este vorba de uh, a lua niște aprobări. Ori zice, vă lansați în noi afaceri sau treceți <gătări> la un alt nivel de studiu. Mai las și o bursă. Uite, vezi, n-ai zis că este asta cu bursa. Mă, fi sincer. Uh, poate plecați la o specializare în străinătate. E cum ar fi asta? Bine ai venit la masa de prânz. Hai că mi-am luat pașaportul și am plecat. Unde vrei să pleci, Ma? În Bermude. <laughs> uh, și cu șlapi sau în, tene în Tenerife, vrei? Tu. Da. Dar nici nu -ai, ai pretenții. Ți-ai pus pe lista la Moș Crăciun, că este asta, că se fac listele acum. Încă nu mi-am pus, dar mă pregătesc intens pentru acest lucru. Aștept să-ți facă cineva un cadou, nu? Nu, nu, de obicei da? eu fac ca două ori, dar... A, ești Moș Crăciun de obicei? Hai, nu încerc zi, zi. să par un Moș Crăciun. înțeles. E de mult Da, de zic, el captează toate. Urmăream seara, nu, al seară, un film care mie mi-este foarte drag, Dumnezeu, pentru o zi. Cine n-a văzut-o? A, văzut A luat-o, luat dar nu știm nici noi cam cât de bine stăm, nici nu ne stăm An... chiar foarte Vorcum sănătoși. Ne... Faza incipientă s-a <laughs> văzut în, în filmele de până acum, să zic așa. Da. Era normal, la un moment dat toate personajele alea, încep să-și. <laughs> să-și facă loc cu coatele în creier și să dă cu virgule. <coughs> <coughs> <coughs> și bineînțeles că cine n-a văzut filmul chiar merită așa undeva pe seară cu familia cu drag să-l să urmărească să vadă cât e de greu să-ți asumi până la urmă ceva care te depășece Nu mai bine așa stăm noi în colțișorul Pe care l-avem încercând să Ne îmbunătățim zi de zi Cum spune Andrei Croitoriu Da, deci acesta Nu o să mai fiu moșcă. un. <laughs> da, o să plângă niște copii Dar hai să vedem dacă Nu reușim să te îmbunăm pe zilele următoare Acum ești un pic emoționat Te înțeleg Da, sunt foarte, foarte emoționat Tremur din până <laughs> în picioare. Glumesc <laughs> Uh, mai ai uh, prieteni, cu siguranță? Ce zodi sunt prietenii tăi? Hey, am din diferite zodi. De multe ori am spus că nu am o compatibilitate cu prieteni, cu diferite persoane din același zodi cu mine. Spre surprinderea mea, de fiecare dată mă înșel și uh, observ că. De să fapt, <laughs> minte, <laughs> că cred că o să mă învăț minte că mă. Mă înțeleg mai bine, dar până la urmă chestia asta cu zodiile nu se discută și oamenii diferă de la... Se simt mai mult. Nu? Se simt da. sau nu. Compatibilitatea de fapt nu ține în <gânt> apărat da, de, de zodii, de, de comunicare zodiație. în toate formele ei. Da, înțelegere și ascultare Și cred că toți suferim de o dorință de a, de a fi și ascultați Și de a Acum fi și, de cine. și Și înțelegi Vezi, punctează, punctează bine. Asta știe Asta micu multe Nu știu, știe. am multe de învățat Așa zic toți la început Nu știu nimic, nu știu nimic Și că încolo oamenii sunt foarte... Da. Na, să știți că astăzi pentru celelalte zodii se zice de bine. N-aș vrea să le iau așa chiar pe toate acum să le prezint poate un pic mai târziu. Și o să vă spun că în ceea ce înseamnă partea aceasta de comunicare. Noi comunicăm foarte bine, suntem trei voci acum în studio. Rămâne așa un mister, cine e cea de-a treia voce? Avem un număr în redacție 0332803588. Lancez acum o provocare către, doi dragi către voi, dragi ascultători, să ne spuneți cine e cea de-a treia voce, dacă reușiți să -o, o descoperiți. Ce? Ce? <laughs> Cine hmm. nici ai de-a treia voce? Oare cine o fi? Oricum, <laughs> sunt, suntem... Acum suntem confuzi, oricum. <laughs> <laughs> da. da, o să intrăm un pic să spunem despre dosarul de la colectiv, da? Mai ținți minte ce s-a întâmplat în urmă cu nu foarte mult timp, dar Doi pentru ani. unii pare atât de mult, în special pentru părinții acelora care au dispărut într-un mod brutal uh, în acea noapte Începe și după. Astăzi. și după, da pentru că totul este, de fapt, o, o stare de necomunicare între acești oameni care vor suferi toată viața lor și instituțiile noastre, iată până la urmă. Instituții tre... care nici ele nu comunică. nici ele nu comunică, da. În sfârșit, bă, astăzi este termenul dat de către Tribunalul București pentru judecarea dosarului colectiv, în care reamintim inculpați, în fostul primar Cristian Popes și patronii clubului colectiv. Decizia de amânare a fost motivată de către instanță prin faptul că nu au fost citate două dintre părțile civile uh, din Italia și acest fapt a nu-i mulțumit pe părinții tinerilor uh, decedați în urma acelui incendiu. Nu exista evidența, nu era evident nu era accidentul. Da, nu sigur, sigur. De... Uh, e bine să analizăm așa vreo 15 ani Că revoluție. se uită, da, exact. Și Revoluția și, cum îi zice, minerii, mineria mineriata da. din 90 și tot așa. Suntem într-o analiză continuă, dar da, nu da, reușim da. să... Da, e... Oare cei care sunt puși să facă, și nu doar puși, pentru că asta este meseria lor... Ei, nu, sunt își... puși. Se întreabă vreodată cum ar fi dacă s-ar afla în locul uneia dintre acești părinți eu cred că n-ar putea să se respire de durere. Că, nu ar mai... Eu cred că la ei primează fraza aia mie, nu mi se poate întâmpla. Da, da. Știi? Și dacă pleci de aici, pentru că ajung la un anumit nivel aceste persoane în care uită cât costă pâinea, uită cât costă un bilet de tramvai, uită cine i-a votat, uită că, de fapt, i-au ajuns acolo prin votul unor oameni, nu prin... Da, i-a luat cineva și i-a luat așa de, cu Macaraua și a pus acolo. Mi se pare grav că problema, noi, oamenii, poporul problema, ăsta i-a pus. Păi exact, nu? problema e că noi ne, vot ne votăm, păi biciuitorii. votăm biciuitorii. Păi ce Biciuitorii. vorba aia, avem ceea ce ne-am dorit? să. Ne, noi ne votăm biciuitorii, nu. pentru că ca să vorbim pe șleau... Aplecăm urechea, să nu zic altfel, la promisiunile cu pungi, cu găleți, cu salam, cu ouă. cu da, comunicarea ia forme diferite. Da, și de... cam asta e. Da, nepotismul și multe alte lucruri de care ne izbim fiecare zi când Aș, mergem... Și nu mai învățăm Nepăsarea, odată. indolența și tot așa. Nu mai zic că instituțiile statului... Uh, sunt pline de funcționari Care te duci la ghișeu Și te duci cu dosarul complet Să-ți plătești dările la stat Și îți mai spune că trebuie un, O copie după nu știu ce act Și întreb dacă există un copiator în instituție Ei spun că da te duci, Îți spune și unde Te duci la etajul 3 Constați că acel copiator nu funcționează cobori și spui, domnule nu funcționează copiatorul. Păi m-ați întrebat dacă, dacă există, există. nu da? dacă funcționează. Deci o să intervin și eu câteva secunde. Părerea mea că poporul român încă crede că schimbările pleacă de la ei și de aceea trăiesc cu așteptările astea că într-o zi se va schimba ceva. Părerea mea și a multora probabil este că schimbarea până la urmă pleacă din interiorul nostru și degeaba așteptăm ca niște oameni la conducere să facă ceva anume cu cu ceea ce se întâmplă deja în această, în această țară. Asta este. Bune, da, am revenit uh, la problemele actuale. Hai că ne-am... Uh, eu deja m-am... Ne-am întristat m -am așa cumva. Ne-am da. apucat să comunicăm despre Dar, uh, care s-a întâmplat. Da. Nu fiindcă am vrut noi și eu am o singură întrebare și nu uitați totuși să, să intrați în direct cu noi la numărul de telefon 0332 803588 aici la Apolonia Radio. Și vă întreb doar atât, cât, câți oameni ar trebui să mai sufere și câte lucruri din acestea tragice ar trebui să mai întâmple, ca până la urmă să învățăm, să comunicăm noi între noi și cu instituțiile și să facem cumva o schimbare cu adevărat aici în noastră dragă. Apolonia Radio, ora 12.41 de minute, intrăm cu publicitate. Dragilor, revenim în direct. Mai aflăm astăzi de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fisca Pământului că inaugurează în satul Gălățean Izvoarele prima unitate de cercetare a cutremurilor de suprafață din România. O investiție guvernamentală de 250.000 de euro. Știm foarte bine că în zona aceasta a Galațiului s-au înregistrat peste, peste 470 de cutremure, fenomene care i-a speriat puțin pe locuitorii care nu erau obișnuiți cu așa ceva. În consecință, în vara acestui an au început lucrurile de amenajare ale unității de cercetare care cuprinde trei stații seismice amplasate în zona Izvoarele, Șcheia și Negrea. Construcțiile sunt dotate cu senzori seismici, îngropați sub pământ la 60 de metri și echipamente de ultimă generație. Sistemul este automat, iar toate informațiile obținute sunt transmise la Institutul de Fizica Pământului. Iată cum și pământul are un mod de comunicare cu noi, chiar dacă ni se pare așa că pe parcursul unui cutremur comunicarea se un pic cam dură, toți comunică cu noi Toată natura Nu, nu suntem separați Chiar dacă venim la joburi Nu înseamnă că ne rupem de, de univers uh, Cum ți se pare ție, Andrei? Câte cutremuri ai prins până acum? Oh, sincer să fiu Am prins mai multe Doar că cred că a fost doar unul singur Pe care l-am simțit Sau două, dacă, dacă stau să mă gândesc în rest, toate celelalte Nu le-am simțit Ori eram un aer liber Și probabil... Nu am fost destul de tare zguduit, zguduit ca să zic așa, <laughs> și nu am simțit cum ar fi trebuit ca să am ce povesti după. Băi, frate, știi? <laughs> Tocmai am fost zguduit de un cutremur sau ceva de genul. Dar ti s-a întâmplat discutând cu, cu cineva să, să ai niște senzații Din asta de cutremurare Aici vreau să ajung <laughs> Un alt fel de cutremă, Cu siguranță am simțit uneori și în discuțiile Pe care le, le avem cu unele persoane Când nu suntem Trecem din, din acel Mod empatic Pe care îl avem în discuții și Ajungem să ne cutremurăm puțin, acum bine ar fi să nu se ajungă la un cutremur foarte seismic, ca să zic așa, dar într-adevăr se simte oarecare zdruncinare și nu unele discuții pe care le avem, într-adevăr. Da, pentru că sunt zile în care, spun am avut la, la serviciu astăzi atâtea discuții, până așa la urmă... Este. <coughs> Sigur, discuțiile pot, pot să continue, oricât de mult, important este ce reușim să, să facem, ce rezultate obținem dintr-o discuție, pentru că până la urmă despre asta este vorba: să facem comunicări cu sens și care să ne aducă și acel feedback pe care noi ne-l dorim. Sunt momente și momente. Uneori, doar după două, trei cuvinte, ne facem foarte înțelegi depinde și de subiect. Acum și alte ori vorbim foarte mult și probabil nu lăsăm nimic de înțeles și rămânem foarte neclari în, în fața celorlalți. sau. Vorba cântecului ajunge o privire sau ajunge un gest și de acolo am înțeles totul Așa, Ceva se de întâmplă gen, și... da. Așa se întâmplă și cu cei care sunt îndrăgostiți, cum suntem noi astăzi îndrăgostiți de radio Într-o zi de 20 noiembrie Și să ne bucurăm de ceea ce suntem, de ceea ce avem și de ceea ce spunem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 Și noi, cu drag, am revenit către voi, ascultătorii de Radio Apolonia. Ca să nu credeți că vorbim doar între noi, vorbim și cu toți cei care își doresc, o să mai spun o dată numărul nostru de telefon, 0332 803 588. Este un număr de telefon la care ne puteți pune întrebările pe care, la care simți dumneavoastră că aveți nevoie de un răspuns Ne puteți transmite gândurile voastre Puteți intra în direct cu cei care sunt invitați în fiecare zi La emisiunea masa de prânz Eu mă duc acum către invitatul nostru de astăzi Andrei Croitoriu Și vreau ca să aflu de la el Ziua de astăzi este o zi în care și-a propus anume să realizeze ceva sau, în general, la finalul unei zile îți faci așa un, un fel de analiză să vezi, ai și bine, n-ai și bine și când se termină ziua ta de muncă, de fapt? Mai pe noapte, așa? Într-adevăr, în ultima vreme se termină mai târziu, dar în fiecare seară după ce, după ce termin, îmi fac o analiză așa, pe total, trag o linie și văd Cam ce părere părerea despre ceea ce am făcut și de cele mai multe ori sunt nemulțumit, deși Ești cei care critic. văd... Da, sunt foarte critici cu mine. Deoarece, deși persoanele care îmi dau feedback și văd și uh, mă ajut așa prin uh, noi propuneri sau uh, mici schimbări, uh, deși fac și acele lucruri sau îmbunătățesc ceea ce am făcut, uh, toți sunt critic cu mine și nu sunt mulțumit niciodată de... și vreau să fac tot, să tot mai unde, bine. Ca să vedeți unde stă da. leul din el. Da? Da. Adică inițial <laughs> m am luat așa cu vorba bună, stați să vedeți ce băia bun sunt eu, dar Nu am zis că... nici lucrul <laughs> De fapt în el da. îmi zace un tip care analizează foarte bine ceea ce Lucrează uh, și analizează foarte bine relațiile cu, cu cei din jur. Uh, e un tip care, nu știu, ne oferă nouă, colegilor și Universului, cât mai multe din, uh, din ceea ce poate să facă, și noi, bineînțeles, în. Ei, eu am atât de multe -o de -amlățat. Bunătate maximă, noi stacem de energie și de idei și de tot ce se poate, uh, și alfrăgezim, cum se spune. Uh, din, din punctul de vedere, ziceam la un moment dat în această emisiune, al, al omului, dincolo de, de pasiunile tale, consider că tu reușești să comunici destul de empatic cu ceilalți sunt anumite momente, anumite situații care, care te provoacă pe tine, te fac să, să vibreze altfel. Ceea ce am învățat în ultimii ani, că să zic așa mai de recent, m-am uh, autodisciplinat și am învățat să fiu uh, din ce în ce mai calm, deoarece uneori reacționam mai vulcanic, să zic așa, și Într-adevăr, acum am devenit, cred eu, țin să cred despre mine, că sunt probabil mai empatic decât eram până acum și încerc să privesc lucrurile cu alții ochi, deși uneori răbufunește așa din mine acea nebunie de leu, ca să zic așa. <laughs> Dar pe tine te asculti câteodată, tu pe tine. Ca și asta contează De cele mai multe ori Deci îmi pun Ai foarte multe de... întrebări zilnic Și chiar și atunci când sunt cu Degetele pe tastatură Sau luat așa de moment Chiar și atunci îmi pun întrebări Și eu, chiar dacă îmi răspund sau nu Eu totuși îmi pun și mă aglomerez Așa cu fel de fel de chestii noi ne dorim să, să ai și răspunsuri la toate întrebările pe care ți le adresezi ție personal da. în fiecare zi și încă o dată vreau să-ți mulțumesc că ai fost astăzi alături de mine. Sunt Ioana Nedelcu și, și eu vă mulțumesc pentru invitație. cum are drag și să știi că nu scapi, oricât ești tu de leu, eu sunt capricorn, așa că te mai prind eu la un moment dat. <laughs> și dragii mei ascultători, aceasta a fost pentru astăzi Misiunea Masa de Prânz. Sperăm că am atins așa cumva câteva dintre punctele sensibile ale comunicării și nu uitați că indiferent în ce fel comunicați în mod direct sau prin radio sau prin televiziune, totul ține până la urmă de o armonie și de un respect reciproc acel respect pe care ar trebui să-l afișăm și față de noi înșine, dar de cele mai multe ori și în special pentru cei cu care lucrăm, indiferent că sunt colegi șefi, evident, cunoștințe întâmplătoare, pentru că așa face o lumea mai bună. Încercăm să te îmbunătățești pe tine în fiecare zi, exact cum spunea invitatul nostru de astăzi, domnul Andrei Croitoriu, fii mai bun în fiecare zi, și să vezi ce o să primești în schimb. Așa este. Și nu spuneți domnul. <laughs> da, da. Dragii mei, să aveți o zi cât mai frumoasă. Am vorbit cu soarele să vede că este din ce în ce mai strălucitor pe cerul zilei de astăzi. Să fiți buni și să vă ascultați unii pe alții.